Radio ett. Radio ett. Sissi Vi har kunnat se, höra, läsa på nyheterna de senaste dagarna att numera så är deppigt nog psykisk ohälsa den absolut vanligaste anledningen till att svenskar sjukskrivs. Jag läser här från Ekot på Sveriges Radio. Allt fler sjukskrivs av psykiska orsaker. Därför borde inte bara läkare utan även psykologer få rätt att sjukskriva. Det skriver Sveriges psykologförbund till regeringen. Och, eh, det är alltså psykisk ohälsa som numera leder till flest sjukskrivningar i Sverige. Eh, av alla som är sjukskrivna, as we speak, så har 40% procent en psykisk diagnos och andelen ökar hela tiden. Och det här är ju väldigt bedrövande siffror. Jag, Cissi Valin i Radio 1- är ju själv tillhöjd den här gruppen- som har en psykisk diagnos. Jag har ADHD med OCD-drag, tvångsbeteende. Men det är inte så farligt. Det är mest ADHD som är jobbig- som gör att jag har svårt. Lätt och svårt, ska jag säga. Och ur den så kommer också depressionssymptom. Men mitt, eller jag ska säga, min lycko min vinstlott kan man säga är att jag när jag mår dåligt så blir jag inte så stabil såklart, men jag blir väldigt driftig um, och blir nästan manisk. Jag blir inte så jag är inte manad utan när jag mår dåligt så försvinner jag in i jobb och är väldigt produktiv. Skriver mycket bättre när jag mår dåligt. Jag har mycket bättre radio skriver mycket bättre krönikor producerar mycket bättre tv och det är ju inte så himla bra i längden, men jag har hittat ett sätt att inte bli sjukskriven. Jag har varit nära att bli sjukskriven flera gånger. Och då känt att Nej, men jag kommer att en... må så jävla mycket sämre av att sitta hemma och inte få göra det jag tycker är kul. Sen har jag inresten ha ett roligt jobb där jag får vara kreativ hela tiden. Och jag är helt övertygad om, hade jag jobbat på ja, kontor någonstans med någonting som kanske inte var så roligt. I butik, rest hotell restaurang... En, vilket annat yrke som helst egentligen där negativ stress hade styrt så hade jag definitivt blivit sjukskriven just för psykisk ohälsa. Och vi ska prata om det här idag. Psykakuten med mig på Solokvist Cissi Valin eh, Ring in till mig. Vi kör lite varvade grejer på torsdagar. Ibland är det fråga feministerna och idag är det psykakuten igen. Dock utan Simon. Jag hoppas han kommer tillbaka snart. Han har så mycket annat för sig. Men... Jag vill prata med dig som lyssnar om det här med psykisk ohälsa i stort, sjukskrivningar. Vad säger det om ett samhälle? Vi har det ju väldigt bra i Sverige. Vi har det ju väldigt bra jämfört med många andra länder. Och ändå så ligger vi i topp, i toppen i alla fall, av psykisk ohälsa i hela västvärlden. Eller världen skulle jag tro. Framförallt det här med sjukskrivningar om att de flesta, det, det, det är så himla. Jag blir så ledsen och beklämd på så många sätt för att människor som är friska fysiskt, som skulle kunna jobba, som skulle kunna förverkliga sig själva på, på ett yrkesmässigt sätt, bidra till samhället, bidra till skatteapparaten, kan inte. För att man mår dåligt psykiskt, man har posttraumatisk stress, man har panikångest, man har ångest, man känner sig värdelös och det här kommer ju från någonstans. Och Sverige, jag brukar chatta om det, men Sverige är ett ingenjörssamhälle skulle jag säga. Vi är väldigt så ettor och nollor. Vi har inte en så empatisk kultur. Inte att vi är oempatiska, men i många andra kulturer så är det väldigt andligt. Det behöver inte vara religiöst, men om man tittar i österländska kulturen, till exempel i hela Asien, så är det ju väldigt mycket att man ska se inåt, mycket meditation. Ja, men man pratar mycket om karma, man pratar mycket om det. ja känslomässiga värderingar, men det är som att i Sverige så får inte känslomässiga värderingar vara värda någonting, utan här ska allting vara så här vetenskapligt, det är ju bra med vetenskap så, absolut, men här ska allting vara så fruktansvärt, så här, om en människa faller utanför ramen för vad som är normalt, vad vi har lärt oss är normalt, så passar inte den personen in, och då blir man, i långa loppet tror jag, man blir sjukskriven, för att vi är inte skapta, de flesta människor för att sitta på ett kontor åtta timmar varje dag, göra precis samma sak, aldrig få säga ifrån aldrig få ha drömma om att utvecklas aldrig bara få känna att vad håller jag på med, vad är det för liv, vad är det för hamsterhjul jag springer i och det är klart, alla kan inte vara så mediaentreprenörer eller konstnär, alla vill inte vara det heller men väldigt många människor tror jag inte vill bli inlåsta i en mall i ett yrkesliv där man känner att jag får panik för jag får inte vara känslig för stress, jag måste vara jättestresstålig, kunna ha många bollar i luften, hej och och väldigt många pallar inte det framförallt inte om man har mått dåligt innan psykisk ohälsa kommer ju ofta från barndomen eller från liksom tidigare i livet ring till mig och prata om det här det är ett väldigt viktigt ämne 0200 11 12 13 och tycker du att psykologer ska få kunna sjukskriva personer hej Lars Hallå? hej vad tänker du jag, jag tänker så här. att Jag tror att det är bra att kunna arbeta. Alltså bra för att ja, man mår bra av arbete helt enkelt. Ja, förhoppningsvis om det är, om det är ett arbete som man inte må dåligt av om man säger. Ja, ja, jo, men det finns ju alltid. Men alltså, men I stora drag så i Sverige har... Du var inne på det här med liksom empatiskt i Österland. Så jag tycker ju att Sverige är mer empatiskt i än typ Kina och Ja, så sett. Det är en diktatur i Kina i och för sig. Men jag tänker mer om man, om man pratar om grundvärderingar, att vi, vi har inte så mycket andlighet här, utan vi typ konsumerar. Ja, men då, då ska jag snarare tycka liksom att kanske i Afrika eller något, att, det, att det är mer liksom... Ja, ja både, kanske det. Både, både empati och av motsatsen, att säga. Så att men det det jag tänkte på det, det var det här, jag tror att generellt så, så må folk bra att arbeta och mm. att, att det är många som har kommit in i, i en, en ja, de kan inte komma ut va för att de förlor, det, är, det är för svårt att komma tillbaka så att säga va så att eh, det är lite det problemet existerar inte i många andra länder för att det liksom ges inte möjligheterna va. det är som, om man tar till exempel andra fenomen som apatiska flyktingbarn och sådär mm. enligt mig då, så är det ju bara liksom fake alltihopa då, va? Och... Är det fake? Hur vet, hur vet du det? Nej men alltså, det är också ett exempel på när man, när man försöker liksom överanalysera Därför finns det finns inte på andra ställen liksom. alltså, möjligheterna gör alltså tillfället gör ju liksom genererar olika saker va och det, som det funkar i Sverige så är det liksom att att eh, det finns möjligheter till eh, att ja, typ, få uppehållsutstånd om, eh, om, om, om barnet inte kan ja, om man skydda på något sånt. Men, men tror du att det är så lätt att få en 10 8-10-åring att spela apatisk när man blir undersökt av läkare? Eller, men, det men, finns det ju experter det. som undersöker de här barnen som, som fastlår att de är apatiska. Det är ju väldigt svårt att fejka. Det skulle vara svårt för dig och mig att fejka också tror jag. Eh när jag jag menar så fråga, liksom, de har så må säkert dåligt va men, men liksom eh, eh, det finns ju tryck också från från föräldrar och ena med andra och jag, menar, jag tror liksom i, att vi övertolkar helt den situationen vi tycker synd, vi samhället som har blivit gått för långt va det här liksom att eh, vi har byggt folkhemmet så har det spårat ut. Liksom, va sen är alla sjuka och vi ska tycka sig istället för att liksom därför är det också immannar så svårt att komma in i samhället va Alltså är ju... va, va, vad är de har svårt och, vad menar du med det? Ja men ja, därför att det är liksom synd om alla hela tiden och är det, det ställs inga resurser och liksom, eh, men i USA är det mycket lättare att komma in i samhället. Därför där får man ingenting gratis va? Nej det men är baksidan är ju att de har ju extrema klassklyftor och jättemycket fattigdom och människor som när de hamnar på sjukhuset så får de sälja sitt husen för att ha råd att få vård och så blir de hemlösa efteråt. Är det ett empatiskt system Nej. tycker du? Eh, Nej, alltså det, är liksom, det finns ju... Inte jätteempatiskt, eh, eller? De nej, har ju inget välfärdssamhälle överhuvudtaget, egentligen. Nej, men, men de, de har ju ändå en, en sjukvård, så att säga. Även om du liksom är... Om du har pengar, eh, ja. Ja, om du ska ha specialistvård och sådär, men, men, men om du... Eh, det är klart att det, det, är, inte, det är inte direkt mitt favoritamhälle heller, liksom. Jag tycker att Sverige är ett bra samhälle, men jag tycker att vi har gått för långt. Jag ser ju jag ser, överallt ser jag liksom det här, att... Att det hela tiden folk är, liksom, det är synd om alla hela tiden. Jag, jag tror inte på det. Jag tror på, liksom, jag tror på att bejaka det liksom positiva det goda. I, men kan i... man inte försöka se symptomen då? Det är klart att man inte ska tycka synd om folk, Lars. Men om vi har, som jag läser det här nu från, från Ekots, eller från just Svenska Psykologförbundet, Sveriges Psykologförbund heter de, att eh, sjukskrivningarna för psykisk ohälsa bara ökar. 40 procent som är sjukskrivna har en psykisk diagnos. Är inte det... Mm. Inte det är ett symptom på någonting snarare men, än att men, folk tycker synd om men, sig själva. Men det var fanns det där liksom för hundra år sedan? Liksom. Men... Nej, men då fanns det... ju inte den kunskapen. Jag tror inte fler människor är homosexuella till exempel om man ska prata om, om eh, hur man nu tycker att folk... Liksom, det pratas ju också om en jämförelse att ja, idag, för det är ju nu alla bögar och flator och så, sådär. Det fanns nog lika många på talet Det är bara att det är, man inte pratade om det. Det var tabu. Tror inte att det är samma sak med psykiska diagnoser? Man visste, förr i världen var man bara konstig. Jo, jo, jo men, men, men låt säga att alla är psykiskt sjuka. Eller? Är... Alla är inte psykiskt sjuka, men många men, har ju psykiska problem. Ponera på det, ponera på det liksom. Va? Mm. Kan man fortfarande vara bra och jobba, liksom? det, det är, att liksom, jobba? Ja, det man kan, kan man de flesta, tycker ja, jag, det, tror jag kan, kan det. Liksom. Det är bättre, det som är rätt alltså ge folk en ärlig chans. Liksom, låt, eh, eh, här ska vi tycka synd om det. Det ska liksom skickas ut hjälp till Afrika som... Eh, där liksom gör det en massa tjocka gubbar som sitter istället för att köpa deras varor nej, då har vi handelstullar och sånt istället va mm, Okej, okay. det blir lite ja. annat ämne Men jag tackar dig Lars, på åsikten ja, ja. Bara tänk organiskt, tänk smart liksom ja, ja. visst, visst. jag tror att det är större än så Jag tror att det är större än så, men ja, absolut jag vet, Ni gör ju det, ni tycker så mm. Vilka är okay. vi? <laughs> Ja, ni, ja, Vi. Ni, ja ni, det är ni som, liksom, som tänker för mycket. Och, och Vi som tänker för mycket. Ja, jag, jag tror att det är bättre att tänka för mycket än att tänka för lite faktiskt. Ja, men då kan du ju rösta på Miljöpartiet eller Vänsterpartiet. Ja. Ja, ja, visst. Ja, ja. Mm. Har ha det bra. Hej då. Ja, oh, Herregud. 0200 11 12 13. Det var mycket på en gång där att ta in. Uh, Nette, hallå. Hallå. Hej, vad tänker du? Hej. Jag tänker två saker. Först måste jag bara agera eller reagera på att apatiska flyktingbarn fejkar det mm. vet man att så är det inte och det finns dessutom i andra länder också bland annat Frankrike har man också apatiska Jag tror inte Lars var så påläst han tyckte också Nej. att de hade ett jättebra system i USA tills jag rättade honom så att, ja. Ja. Men det får man väl bara konstatera att det är lätt, det är lätt att liksom slippa problemen när man säger att någon annan fejkar Mm. Då är det liksom inte mitt problem längre. Men det jag tänker på, för att vi pratar ju arbetsmiljö här, var små människor så himla dåligt? Mm. Så tänker jag så här. Vi människor har ju levt i ett modernt samhälle i ganska så kort tid. Alltså vi mm. pratar ju om sista sekunden på en klocka eh, om vi ska använda någon metafor. Ja. Och vi har ju liksom levt i, i grupper ända sedan vårt ursprung. Och det är ju då ungefär 190 000 år har ju saken funnits i sin nuvarande form. Mm. Och man vet ju mera i forskningen man kan ju se det, eller, och teorierna som man tittar på det är ju då, vad är det som gör att just vi har överlevt, inga andra arter har överlevt, förutom lite kakelacker och sådana Mm. Och då tänker jag så här. Alltså vi vill ju hänga ihop med andra människor. Vi vill ju må bra. Vi vill, det är ett flockdjur. Undgå, vi vill undgå smärta och vi vill uppnå njutning. Mm. Och hamnar vi då på arbetsplatser där vi måste liksom kämpa för att slippa smärta och vi inte kan få njuta. Eh, då mår vi dåligt. Mm. Och så enkelt är det. Och det finns ju massvis med exempel på arbetsplatser som funkar alldeles utmärkt. För det är ju inte så att alla arbetsplatser är dåliga. Men däremot så har vi ju ibland arbetsplatser som är förfärligt dåliga. Absolut. Men är det en inhuman personalpolitik tror du Nette som gör att folk, många som kanske redan är sköra psykiskt och så får man ett nytt jobb och så har man en oförstående chef som lägger alldeles för mycket i ens knä och så blir det en ond spiral. Är det, det som är problemet? Eller vad är, vad är... Absolut. Jag är helt övertygad om att det är så. Ja, ja all, alltså vi, vi ser inte till individen och olika individuella skillnader. Och så kanske vi har någon sån här jätteduktig människa som är superambitiös, otroligt energisk. Och då liksom mm. blir det den personen som nå, på något sätt får sätta måttet. Mm. För den personen uppfyller ju liksom chefens alla drömmar på duktiga, engagerade medarbetare. Mm. Så vi har en liten förståelse för hur människor fungerar och att det finns mm. individuella skillnader. Där en del orkar olika mycket. Och man är olika bra på olika saker också. Jag tycker att du är inne på något jätteviktigt. Att man stöper folk i samma form väldigt mycket på en arbetsplats till exempel. Att nu ska alla ja, ja. funka likadant, nu ska alla göra precis samma... Det är som i skolan. Jag pallade ja, ja. ju inte i skolan just med ADHD och sådär. Jag var jätteduktig på mycket. Jag hade verkligen läshuvud. Men de eh, metoder som man hade, som alla barn skulle jobba efter, funkade inte för mig. Så jag failade jag kan, ju. Jag kan säga att jag tror att det är ett av vårt, vårt tids största problem. Och jag... Det kan känna så här också. Det känns, och jag vet att du var inne på det någon gång för ett tag sedan. Att det känns lite grann som vi har gått bakåt i tiden. Uh. Eh, alltså vi är mindre toleranta idag på ett sätt. Eh, det är jättebra att vi uppmärksammar väldigt mycket många olika saker. Men vi är mindre toleranta och vi vill liksom att alla ska vara lika. Mm. Och det gör ju att kravet på att alla ska vara lika och funkar på, liksom på samma sätt. Det gör ju... Att man ska liksom in i den här uh, fyrkanten som inte funkar. För vem liksom, vem, vem funkar där egentligen? Mm. Det är ju någon slags uh, icke-norm egentligen. Det är en utopi att vi ska vara ett robotsamhälle faktiskt. Ja, ja. ja mm. Och vi är inga robotar. Vi är människor. Vi är människor med, med tankar, med känslor, med behov. Och då tror jag så här att hamnar vi på arbetsplatser där, där chefen är maktfullkomlig. Mm. Så det behovet är att... att uh, trycka ner andra människor, då mår andra människor dåligt. Så du kan ha ett ganska tråkigt jobb. Du kan ha ett ganska monotont jobb, men om inte arbetsmiljön för övrigt är alltså med schyssta arbetskamrater, en bra chef mm. och bra arbetsvillkor funkar, då kommer det att bli pett för dig som människa. Och då kommer du må dåligt. Tack nätta för kloka ord. Bra. Okay. Hej, hey. du lyssnar på Radio 1, ring mig Sissi Valin du också pratar om det här med det faktum att den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige nu är psykisk ohälsa. Man kan ju tro att det är sådär ont i ryggen eller folk har diskbrott, ja precis hit och dit eller eh, magproblem, men det är faktiskt huvudet som är problemet. Och vad beror det på? Det är en stor filosofisk fråga. Men du kan också få diskutera det här med, tycker du att psykologer ska få rätt att sjukskriva människor? Och hur är egentligen, du kanske har egna erfarenheter, acceptansen från Försäkringskassans håll? Om du har varit med, med trauma, om ett trauma, och man har posttraumatisk stress eh, som man ofta får av trauman, eller depression, panikångest. Finns det en kunskap, tycker du? Finns det en förståelse? Blir det kanske bättre tyngd om en psykolog gör ett utlåtande? För om man går till husläkaren som sjukskriver, eller så att säga icke-psykologer nu då, som sjukskriver eh, ja, psykologer, psykologer är inte läkare de är psykiater. Men ni förstår, man går till sin vårdcentral och man blir sjukskriven för depression. Då vet ju kanske inte den läkaren så jättemycket om depression och kan inte heller skriva det utlåtandet som gör att Försäkringskassan fattar vad det handlar om. Så det blir lite så här moment 22 av alltihop. Så jag är faktiskt för att psykologer Ska få sjukskriva människor? Inte så att terapeuter och coacher och så, men utbildade psykologer. 02011 13 är numret du ringer till mig, Sissi Walin. Efter pausen och tycker till om psykisk ohälsa. 101,000, radio 1, radio Sissi Ja, vad har vi egentligen skapat för samhälle? När den vanligaste orsaken till sjukskrivning nu för tiden är psykiskt. Psykisk ohälsa. Och det är någonting som är helt skevt då, kan jag känna. Det är ju inte vårt fel, fast det ändå är vårt fel, för vi är ju samhället. Vi är medborgarna i samhället. Och det här med jag har aldrig varit sjukskriven, jo så två veckor för liksom tillfällig sjukdom, men aldrig varit långtids Vad det nu räknas från en månad, jag vet inte. Men jag känner många som är det och jag känner många som inte kan jobba eller tycker att de inte kan jobba på grund av depression, ångest, panikångest, social fobi. Och det här är ju ingenting som måste de flesta människor är kroniskt utan det kan man ju få hjälp med. Och jag tycker inte man ska stå med blåslampa i arslet på någon och säga nu måste du ut och jobba din lata fan, för det, det funkar inte så. Men däremot måste man ju, samhället kan ju inte ge upp på människor som blir sjukskrivna dels av den mänskliga... Så säga, solidariska anledningen, såklart främst att man inte ska känna att man blir bortglömd. Det blir ett utanförskap att vara sjukskriven. Jag känner inte en enda människa som tycker att det är soft, utan det är jättejobbigt. Man känner sig helt marginaliserad oftast. Och den andra aspekten då som är lite mer krass, men det kostar ju samhället jättemycket pengar med sjukskrivningar. Skulle man kunna få människor med psykisk ohälsa att Jobba lite grann. Jobba inte heltid såklart- men sakta men säkert börja arbetsträna. Det händer ju, men det händer ju alldeles för liten utsträckning. Plus att det här jävla fas 3 kan ju stå uppe upp i arslet. Ring till mig, Cissi Valini i Radio 1 denna torsdag. Det är psykakuten, special med mig. Vi pratar om psykisk ohälsa som vanligast anledning till sjukskrivning. Och säg vad du tycker. Ring 020 11 12 13. Och jag tror att Karin... Nej, ska vi se... Gamid, säger man så. Du var inte med länge. David, hallå David. Yes, hej. Hej, välkommen idag. <kör> Tack. Stammis David, men du har alltid mycket bra att säga. Ja, ja i, i, ibland. Ja, nu ska du inte vara så skönt Vad, vad mm. tänker du om det här då? Eh, du har pratat om något liknande för länge sedan, men ah. jag tänker så här att eh, det är för första hon kvinnan som ringde här innan. Ah. Hon var igen. Jag, jag är inne på samma spår. Och, fast jag tror att det här börjar väldigt tidigt eh, redan förskola och, och, och skola den vad, är, vad är det som börjar där tidigt menar du? I en do, man, man ska vara på ett speciellt, speciellt sätt för att passa in mm. i den här fyrkantiga mallen och när, man, när barn då då, eller människor inte passar passar in då mm. är det mycket lättare att säga, man lägger över en skuld på den här personen och säger det är dig det, det är fel på du har ADHD eller du har det här och det här eller det är, du passar inte in här istället för att kanske ramlaka sig själv och vi kanske har ett system som inte fungerar för alla människor just mm. på grund av att så som vi lever idag den här overkliga eh, tiden perioden i, mm. i mänsklighetens tid alltså det funkar inte alla kan inte vara fyrkantiga hela tiden. Och vi har olika egenskaper bra på olika saker. Och mm. jag, jag tycker att det är ett problem. Eh, när, man, när man lägger över problemet på en person som inte funkar i ett visst system mm. Jag håller med dig och det, det blir väldigt olyckligt när man vi, det är ju helt uppenbart att vi alla är olika vissa människor är jätteduktiga på en sak och vissa människor är, är lite långsammare på vissa så, men vi, vi har ju alla styrkor och svagheter och att skolan mm. inte jag vill inte så här förespråka någon jävla flumskola för att citera Jan Björklund men jag har en kompis som har två barn som är ganska stora nu men de har gått i skola ja. här i Stockholm jag vet inte om du vet vad det är för någonting det är en speciell pedagogik. Många tycker att det är skitflummigt. De följer ju såklart Lär eller Skolverkets rekommendationer. Och så. Här. Men de, jag ska bara ta ett exempel på hur bra... Det låter hur mycket jag skulle vilja sätta mina barn i en sån skola. De har två söner. Ena sonen är väldigt utåtriktad och framåt och rastlös. Han har ingen diagnos, men han har svårt att sitta still. Liksom. Det har väl de flesta barn. Men han har fått, istället för att sitta ner och räkna matte, så har han fått ha rörelse och matte samtidigt. Det låter jätteflumigt, men det är någon form av idrott. När man kastar den här bollen fem gånger, så får man samtidigt räkna. Mm. Så man använder kroppen när man räknar matte, för då kommer liksom hjärnan ihåg på ett annat sätt. Så då har de gjort en grupp i skolan där det är en grupp barn som har svårt att sitta still och räkna får lära sig matte på ett annat sätt. Och sen har de en annan son som är tvärtom, han är väldigt introvert, tyst, blyg, har väldigt svårt för mycket bullriga ljud och sådär. Han får gå iväg och sitta i ett tyst rum och jobba själv, eller med några andra då, men i sin egen takt så att det, låter ju, det kräver ju mer resurser, men fatta vilka bra människor det blir på ett helt annat sätt. Trygga ja. människor. Men jag, jag är rädd att... Jag ska försöka fatta mig kort här. Ja. Jag, jag upplever att den, så som vi lever idag, det, det är lite så här romarriket innan det imploderade. Och, och det, det, det finns inga pengar till skola, det finns inga pengar till... Den här, sånt som vanliga arbetande människor tycker är viktigt, det finns inga pengar till. Vad går pengarna tror du istället då? Ja, Bygga någon sån här skrytbygge? Till att börja med betalar vi ju mindre och mindre i skatt. Mm. Och, och samtidigt så har eh, de här organen som styr oss, de blir bara större och större. Mm. Plus att vi har ett till EU-parlamentet som också kostar oss pengar. Mm. Eh, men det är ingen som pratar om. Men, och det, det gör ju att vi, de som står på backen i slutändan med sina barn och allt vad nu de... Man har ingenstans att vända sig och jag, eh, jag, jag tror inte att man ska räkna med att det kommer bli speciellt mycket bättre heller. Utan Vem är Julius Caesar i ju frågan då? Om det är Romariket? Ja, frågan är väl snarare vad, vad som händer när allt det här har ja. lagt, lagt sig. Liksom. Men jag tror att eh, det skulle vara intressant att ställa samma krav som man ställer på elever och vanliga människor. Ställa de kraven på politiker. Men det är ingen som gör det. Utan är man politiker, professionell politiker, då kan man sitta... Du behöver aldrig svara på några frågor. Du behöver aldrig ta ansvar. Men däremot så, så har du din lagliga rätt att, att kämpa och slåss för ditt arvode. Liksom. Mm. Men det, det krävs ingenting för... Uh, det är så kravlöst och mm. godtyckligt allting och, ja. jag håller med dig och det är ju så här, jag, en, jag läste på Facebook en tjej häromdagen, hennes son nu som var åtta år uh, har, de har dragit in hans personliga assistent han har mm. autism, för att kommunerna har inte råd med argumentet ni får klara er själva nu ja, det är så vad är det mina skattepengar ska gå till vad ska de annars då, gå till? vi är dåligt rustade i att ta hand om oss själva i det här landet och i många länder i väst vi vet ingenting egentligen om hur det är att ta hand om sig själv Nej, mm. kunskaper som eh, kan vara bra att kunna det, det skrattar man åt och eh, mm. man armbågar sig fram bara och... det är lite, det är, lite det, det är en röra och det är lite så survivor of the fittest på ett ganska obehagligt sätt för att ja, vi har ju ändå det. valt att skapa ett samhälle där alla människor ska få finnas och då kan vi inte ha någon slags lag heller Nej, man slår ut människor innan de ens har fått en chans att mm. göra någonting med sitt liv. Liksom. Vi ska ta nyheter David, men jag tänker också på den här åttaåriga pojken nu som är autistisk och inte får någon hjälp. Vad har han för framtidschanser? Och faktiskt, för det finns ju många människor med autism, lätt autism som kan jobba och bör de få rätt stöd? Men det är som att säga att vi är upp på den här personen. Tänk på dina framtida barn, fundera på hur de kommer ha det. Ja, tack för att du ringde. Vi ja, hörs. Okej. Okay. hej. Hej. 0200 är numret du ringer mig Cissi idag och pratar om psykisk ohälsa och framförallt då preventiva åtgärder kontra att dra undan mattan under fötterna på folk, vad, vad skapar det för förutsättningar och det kanske är därför vi har ett ökat antal sjukskrivningar som beror på psykisk ohälsa 0200 är som sagt numret du lyssnar på Radio 1 101,9 Radio 1 Radio 1 Cici Psykologer, Svenska Sveriges psykologförbund vill att regeringen tillåter att nu psykologer också får sjukskriva människor. Allt det här på grund av att allt fler sjukskrivs av psykiska orsaker. Det är faktiskt så att det är psykisk ohälsa som numera är den absolut största anledningen till sjukskrivningar. 40% procent av alla sjukskrivna just nu har en psykisk diagnos och andelen ökar ständigt. Ehm. Och detta är ju ett symptom på någonting som jag gärna vill prata om. För man kan konstatera att så är det. Men varför är det så? Och det är väl jättebra, jag tycker det är bra att psykologer får skriva, sjukskriva människor för de har ofta bättre koll på psykisk ohälsa än allmänläkaren på vårdcentralen. Men frågan är, vad kan vi preventivt göra för att människor inte ska sjukskrivas för psykisk ohälsa? Ring mig Cissi Wallin idag. Det är Psykakutens special 0200 11 12 13. Martin, hallå. Hallå? Det, nej, kattis, inte Martin. Förlåt, nu läste jag på helt nej, fel ställe. Kattis. Det är så mycket namn. Vad tycker kattis? Tack snälla, Fisse, för att du tar upp ett sånt viktigt ämne. Ja, jag försöker, jag göra, försöker göra det bästa. Jag bara vara någorlunda, inte så himla långrande. För jag har stor erfarenhet av just det med psykisk ohälsa förut. Mm. Och jag är en sån här person som kämpar varje dag för att överleva. Men du har rätt i så himla mycket att... Omgivningen är dåligt påläst och allmänläkarna, de tar inte det på så stort allvar. Mm. Och, och man blir väldigt sällan sedd i sitt lidande. Mm. Det är väldigt få allmänläkare och faktiskt en hel del psykoterapeuter som inte vet någonting om som du sa, posttraumatiskt stresssyndrom. Mm. Man kan ha gått 10-20 år med den här biten om mat och så förstår man inte varför. Mm. Och och sen, sen som jag märker också att omgivningen, har man cancer eller någon mm. annan fysisk sjukdom, eh, då, då vill alla veta. Men, men om man drabbas av någon som du säger, kritisk ohälsa, depression eller någonting annat, mm. då upplever jag gärna att folk drar sig undan. De vill inte veta att man mår dåligt. Nej, det blir som en det finns så mycket stigma kring det och fördomar och väldigt få han som ringde innan tyckte jag var jättebra David, ja. Mm. Ja, och väldigt få så, väldigt få människor fattar liksom att vilket lidande det här är och du förstår ju själv vilket mm. lidande det är och man känner sig verkligen som som den sämsta människan i världen och allting tar så mycket mycket längre tid att bara späda kan ta flera flera dagar och, och Just att må dåligt, det, det, det är den, Alltså jag pratar inte bara om att må deppig, som alla säger. Nej, nej, utan det är ju någonting i hjärnan. Det är ju ja, ofta brist precis. på ett, ett ämne eller... Ja, det är allvarligare. Alla kan ju känna sig lite låga ja. ibland, men... Och det klarar man av, men att vara riktigt deprimerad. Man klarar inte av att ta för upp själv, men att... Ständ... Men knappt att duscha i skitjobbet skitjobbigt. skitjobbigt. Och bara Man duschar bara för att man, man känner att man måste så mm. det är ett otroligt lidande och sen är det väldigt mycket det som har upplevt att de som är deprimerade på riktigt att man är väldigt ensam i det där mm. för mig tog det uh, jag har ju varit utsatt för övergrepp och våldtäkt nu vill inte jag rota så mycket i det men, mm. men det här är radio men det tog uh, över 40 år innan jag förstod vad posttraumat mm. hur fick du vad var det som hände att du förstod till slut då? Jag, jag hamnade hos en terapeut som berättade om, om hur du kattis, du lever i det där dagligen. Du är fast i, i, i förövarens grepp dagligen. Så, så, så. Mm. Alltså, jag hade flashbacks och eh, minnesluckor. och Jag är väldigt ordningsam som person, ambitiös och sådana här saker. Men jag märkte att bara sätta på vatten, jag kunde glömma av sådana där saker. Att, Oj, jag hade visst på vatten och spädat och mycket mycket längre tid och jag vill inte leva jag vaknade upp och såg min gravsten och name it, allting sånt ah, där mm. och det krävdes jävligt mycket sist jag att söka hjälp Vad Men, var det som till slut fick dig att göra det då? Eh, var det något så här avgörande? min förra partner utsatte mig för en våldtäkt Så det var det, var det som fick dig till slut? Ja, det var alltså att leva eller överleva Mm. Och, och jag, jag var nästan tvungen att stå på en bro för, för att ens få hjälp. Och den här terapeuten jag gick hos, hon visste ingenting om posttraumatiskt stresssyndrom. Utan det var en annan terapeut som hände det. Och då hade jag ändå gått på fem i fyra år. Mm. Och utan att förstå, jag kände mig konstig. Jag har känt mig konstig hela i min, hela min jävla ungdom. Mm. Och, och, och liksom... Ja, och, och just det här som du säger, mot och stressindrom. Det är det att man har taskig Man känner sig mm. oduglig. Man mm. känner sig misslyckad. nej, med it, rubbet. Mm. Och sen man funkar inte och, och till slut, Så Jag vill inte leva, jag orkar inte jobba. Jag kunde inte ta mig upp i sängen. Men vad var det som fick det? Är du, på, är du åt rätt håll nu då, Kattis? Har du nej, vänt? Jag, jag är ju inte det jag kämpar i varje dag. Mm. Men känner du ändå att du ser någon form av ljus? Ärligt talat, nej. Nej, det krävs mycket mod att ringa trene. Nej, ja, jag förstår det. Och det är väldigt lätt för omgivning att säga saker att eh, folk som har dåligt de fejkar och folk som ja men de är inte sjuka på riktigt så att jag tycker det är skitviktigt att du tar upp det. Vi mm. måste våga prata om den psykiska ohälsan. Vi måste våga vi måste våga se. Vi, vi kan inte bara klappa folk på axlarna och säga men så fan ryck upp dig. Men Du hade ju folk gjort det om det hade varit så enkelt. Ja men du är snart, snart på banan. Och jag brukar säga som så här att eh, fråga fan inte någon mor om du inte vill veta sanningen. Nej. Och, och, och, och jag brukar säga så här att jag skulle avsluta och säga hur man mm. bemöter en drabbad vän eller en medmänniska dra dig inte undan visa att du vill lyssna och finnas där jag tror också att ett problem är att många vill lösa problemet ja. och inte bara finnas och lyssna ja. utan det, det är ju inte att säga så är hörru nu kattis nu blir det snart bättre, nu rycker det upp dig utan bara finnas, lyssna du tar ju en dag i taget ja. och det känner jag verkligen igen det har också och varit vi... där dåligt för sig. Vi vill inte ha medlidande men, utan vi vill liksom att någon kanske bry sig. Mm. Jag kräver inte att folk ska tycka synd om mig. Nej men du vill väldigt, ha ett fungerande liv. Det är väldigt rent som man säger till någon hur man mår och man får slängt i ansiktet liksom att eh, hoppas att du jobbat på att må bättre. För det kan inte jag ta ansvar för. Vi har inte bett att någon annan ska ta ansvar för oss. Nej. Sen skulle jag vilja säga så här också att till alla människor. Om du är jävligt osäker på vad du ska säga eller hjälpa till med. Fråga den som är sjuk. Visa omtanke men inte medlidande. Mm. Om den som är sjuk dras undan. Skicka gärna ett kort eller en blomma. Gå gärna ut på en promenad tillsammans. Helst i en lugn miljö. Då många blir känsliga för djur och stressiga miljöer. Mm. Visa att du finns där. Ja, undvik att klappa på axeln. Mm. Och du är skitbra, Det du gör är jätteviktigt. Ja, det är tack tillsammans. Att du ringer in är väldigt viktigt, ska du veta, Kattis. Och sen måste vi våga prata om självmord. Man inte orkar leva. Du mm. har själv varit utsatt för våldtäkt så att du mm. vet vad jag pratar om. Mm. Tack snälla du. Tack, kram på dig. Hej Hej. Ah, nu börjar nästan gråta. Det var jobbigt. Men det var bra, inte jobbigt på ett dåligt sätt utan gripande på ett bra sätt ska jag säga. Otroligt starkt av kattis att ringa. Gör det du också. Du får vara anonym om du vill. Du får vara själv drabbad av psykisk ohälsa eller att börjar prata i det för att borska. jag blir influerad av mina gamla min gamla dialekt eller om du har åsikter och tankar kring varför så många människor faktiskt är sjukskrivna för psykiska problem i Sverige idag. Vi ska ta en liten paus. Ring mig Cissi efter den. Numret är fortfarande 0200 11 12 13. Du lyssnar på Radio 1. Radio 1. Radio 1. Radio 1. Cici Wallin. Väldigt många svenskar kommer någon gång i livet att möta psykisk ohälsa- Frågan är varför det fortfarande då är så väldigt tabu att prata om. Och när jag säger psykisk ohälsa så menar jag inte då att man blir liksom schizofren och hamnar på psyket. Det händer ju också men det vanligaste är ju depressioner, panikångest utbrändhet, gå in i väggen känna att man inte mentalt räcker till. Och faktum är att nya siffror, källan här i Ekot som antagligen har fått siffrorna från Försäkringskassan, säger nu i veckan att 40% av alla sjukskrivna svenskar idag lider har en psykisk diagnos och andelen ökar hela tiden, det är alltså den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige idag det är inte längre ryggproblem eller fysiska åkommor utan det är psyket och så kan vi ju inte ha det vi är inte läkare, eller det kanske du är som lyssnar jag är inte det i alla fall, men man måste kunna prata om det här i alla fall och analysera vad det här är ett symptom på vad är det för samhälle vi har skapat där så väldigt många svenskar inte kan jobba för att de mår dåligt psykiskt vad är det som är fel i arbets på arbetsmarknaden i så fall vad är det som är fel i hela systemet det är en stor fråga, men du får gärna angripa den från vilket håll du vill. 0200 11 12 13 är det viktigaste, att du ringer. Eh, och jag undrar lite också hur man tänker kring sin egen syn på människor som inte mår bra. Hej Rickard! Ja, hej. Hej, vad tänker du? Ja, jag ska väl lägga in en, en, en liten bra brasom här nu då. Ja, gör det. Brasa på. Om man tittar på ett perspektiv så så konkurrerar Sverige som ett litet land med Asien. Och eh, vi pratar alltid om resurser. Mm. Och då är det ju så att en, de människorna som de facto gör en arbetsvecka, de jobbar 40 timmar i veckan och gör, och gör ett hela arbete. Mm. Nå, någonstans går gränsen för hur mycket de vill jobba för att försörja andra. Mm. Om, det, om de ska jobba 10, två, två, två dagar av, av fem ska gå till an, försörja andra, de som inte eh, vill eller kan jobba då. Mm. Och då är det ju så här att när, vi blir alla upprörda när samhället inte tar hand om de handikappade barn som har på nyheterna, att de inte får sina resurser dit och dit. Och det, är det är dåligt av kommunerna, för det är ur ett kommunalt perspektiv eh, små summor mm. det som kostar. Det, det är ju de här... Eh, människorna som sjukskriver sig som uh, är onöda man De har för mycket självmunkan och det är en del del som ringer in till dig då, där, som, som det, där man då väljer att tycka synd om sig själv. Man väljer att Menar du för... att det är någon som har ringt in idag som har valt att vara sjuk eller valt att tycka synd om sig själv? Ja, men jag behöver inte gå in på det. Generellt... Nej, men det är ju din tolkning. så att Ja, ja, ja. och jag vet ju. Själv har jag tagit hand med ett tiotal sådana som arbetstränar hos mig då. Uh, och jag kan konstatera att, att uh, några är genuint sjuka, visst, det ska vi lite erkännas, men väldigt många har typ att man har gått på alla fackmöten och hört om alla sina jävla rättigheter och man har inga skyldigheter och sen så tycker jag jag har lite ont här och lite ledsen här. och sen så, så vill de bli sjuka för att det är ett enklare tillvaro. Och det är det som jag tycker att det blir så sjukt. Om då psykologer i slutet ska sjukskriva folk. Ja, men vem ska jobba till slut Men tror du att det är så enkelt? Tror inte du, Rickard, att de flesta människor vill jobba och känna att de tjänar egna pengar. Känna sig behövda. Det är skittråkigt att vara sjukskriven. Ja, det tycker du, ja. men jag tror många människor resonerar som jag. Man känner sig passiv utanför samhället. Ja, men det är många som då på grund av att det möjligheten finns alltså förr i tiden på C0 jagar du inte så åt inte det var ganska enkelt nej men det har hänt en del som dess ja och det så. har alltid varit bra det som har hänt det, det som kan vara dåligt är att de som inte vill jaga äter i alla fall för att de får göra att de är och då, men hur många jag, då, tror du liksom är, kan, man, kan man lura en läkare eller psykolog då att det är många som gör det menar du ja, det, nu behöver vi inte bara prata ja det kan du göra det, det kan vi. ja det är klart du kan men tror att det är vanligt ja det tror jag de här människorna är specialister på att inte ta ansvar på sig skäl. Men när du pratar och, om äh, de här människorna, du pratar du som om en grupp. Vilka menar du då? Har du någon liksom statistisk undersökning? eller vad baserar baser du jag, det på? Jag har ju bara fått hand om tio stycken, men jag gör det inte längre då. Det som man nu så är nu i fas 3, då. Ja. Ja. Och, och, och, och, då, då ska, man kan inte dra alla över en kamp. det ska vi inte. Man kan dra väldigt många över en kamp. det är det jag som säger ut. Att, att då samhället att man undrar varför har det blivit så jag tror inte det var, var sämre för eller bättre för det var att vi hittar på en massa statistiska instrument för att kunna mäta saker och ting, jag menar själv, jag har säkert ADHD kvadrat till exempel, men jag har ingen diagnos här liten då. Men, men mina barn har det så det är klart att jag också har det då men, mm. så, så, så det är klart att om, om alla får en diagnos och så, så ska det behandlas. Oj, då kan du bli sjukvård för det. Oj, då kan bli sjukvård för det. Men nu ska Sverige, den fan ska jobba då? Och de stackarna som jobbar, ska de jobba fyra, fem dagar, för det försörjer alla andra låt mm. Det kanske betyder att man, man bara för man är lite sjuk, så kanske får ta sig kragen. Det kanske inte ska dalta så jävligt som du håller på med. Förstår mm. du? ja Jag förstår vad du tänker, jag håller inte med ja. men jag, jag, du har rätt till det någonsin. Vet du vad, det får vara en, en, en brasklapp som man säger. bra Säger man brasklapp eller brasklapp förresten? Ja, det tvistas. Jag, ja. jag säger brasklapp. Eh, så, Rickard, så får vi se om någon reagerar. Tack för att du ringde. Tack själv. Tack. Hej. 0200 11 12 13 ringer du. du kan reagera på det Rickard precis sa. Han tycker att vem fan ska jobba på den svenska om alla ska vara sjukskrivna? 0200 11 12 13 Det finns ju någon sån Bellman, någon, någon gammal vits eller sådär att ja, mötte en Bellman, tysken och dansken mötte en såhär hel i ande eller såhär, en, ja, en ande i en flaska och så fick jag önska någonting och så sa jag kan berätta den är helt fel, jag är skitdålig på såna roliga vitsar men då sa svensken då att nej rör mig inte, jag är sjukskriven så, så det är lite bilden som många har av svenska kanske, att vi är lata och inte vill jobba och gärna blir sjukskrivna, jag vet inte om det stämmer, jag tror ingenuint inte att det stämmer. Jag tror på människans styrka. Jag tror att man vill känna sig behövd, självutveckla eh, inte bara gå hem och dra benen efter sig, för det mår ingen bättre av. Det värsta man kan göra när man är deprimerad är att dra ner gardinen och lägga sig under täcket. Faktiskt, enligt psykologer och forskare och allt möjligt. Dock så gör man ju lätt det, för det är det, den instinkten man har. Så frågan är hur uppmuntrar man de människor som är sjukskrivna för psykisk ohälsa till att Må bättre? Hur hjälper man dem? 0200 12 13. Hej Anders. Hör du mig? Ja. Du ville kommentera vem, Du ville kommentera någon? Vem var du ville? Ja, han som pratade alldeles och snusar. Jag tyckte han, hade, han var klockren. Det ha, var... Vad var det du höll med om då? Eh, det här med sjukskrivningarna. Vem ska jobba han, då? Hans han syn på det. Det var klockrent rakt igenom. Har du något att tillägga själv då? Nej, det var klockrent Du ville bara säga det, ja yep. Jag förstår, okej, okay. ja, tack, tack. Hej. Hej, kort och koncist Jag tror att Hans vill vara med Hallå? Hallå. Hans? Hej, Hej Hans, vad tänker Hans? Oh, ja, nu hörde jag inte vad han sa, det, men jag hörde vad föregående sa, att de är specialister på att så vill inte jobba. Ja, eh, Rickard tyckte då att ja. de pratade om, han hade träffat några och sådär, som inte var arbetsskygga och skyllde på att de mådde dåligt för att inte jobba. kan ja, det kan ju hända att det finns ju sådana med, de flesta liksom nästan... Jag har ju varit så jävla psykiskt skivt i stort sett hela mitt liv. Så alltså jag har blivit expert på mina egna jävla problem. Ja, jag förstår. Jag, jag säger ju det att man ska alltså skaffa anpassade jobb för de som har problem. Alltså, det är alltid något problem när inte någon vill jobba. Va? Ja. Jag tror inte att det sitter i, i skallen eller generna att man inte vill jobba. Utan man alltså har problem som gör att man inte riktigt kan jobba på hundraprocentiga villkor där man behöver alltså pröva på en, ett, ett, ett, ett arbete som är alltså anpassat då, med kanske en medhjälpare som kan ta över jobbet om det rasar Aha. som det kan göra om man har psykiska problem va? ja det, det är ju det känner säkert också du igen att det är ju svårt att garantera hur man mår nästa vecka, den här veckan Nej. kan man ju må bra ja. och nästa vecka kan man knappt komma upp i sängen och då är det ju svårt att gå till jobbet ja det går ju funkar inte jag är ju själv deprimerad va? och har ju även någon lätt mani va? Det, det, det skiljer ju som två människor får du hjälp för det då? Hans. ja oja. jag har gått på psyket nu över 20 år jag har gått på tabletter sedan lika länge och nu Men det, är det du, jäkligt, får, bra. du får hjälp för det ja mm. och nu är det jättebra bra. Alltså, jag kunde jobba nästan fulltid här i uh, somras, Södstas det är otroligt fint då. Och, och nu mår jag är bra som tusan nu med. ja va? vad skönt ja, ja visst är det skönt det är, är du värt Ja, ja det tycker jag med men det är alla andra också värda va? för att man kan inte liksom stämpla ut en människa och att han är så jävla sjuk så han kan aldrig mer jobba. Va? Nej men tänkte du så när du var som sämst Hans att jag kommer nej, aldrig... Nej när nej, nej, nej, nej. jag var sjukast. Jag, jag tänkte fan jag går och skjuter med det dränket jag hade ju självmordsproblem. Jag satte inne på psyket fick och fick hjälp. Ah. Men vad skönt att det, du är ett exempel på att det går att må oh, bättre och faktiskt ja. funka jobbar oh, du nu eller hur tänker du kring det då? Ja, jag jobbar ju nu mest för min egen del. Men jag hjälper även andra. Ja, ja. Men du, jag har ju du... pension nu. Att... Okej, men du känner ändå att du är på banan? Ja, mm. jag mår ju fan. Så mycket bättre. Vad skönt. Det går ju inte att jämföra. Alltså, man ska inte, inte stämpla ut folk och säga att de är körda. Alltså, för att... ja, då ger man ju upp på en människa. Då ger ju personen ja, upp på sig är... själv också. Ja, ah. utan man ska, man ska liksom försöka och. och komma igen då, på ett annat sätt. Då. Man får byta jobb kanske. Man får byta psykiatriker. Då. Man får byta terapeut. Mm. Man får hålla på för det är inget kul. Rätt som helst hoppar man är skön med ett gäng strykjärna om halsen. Det är flera av mina kompisar som har gjort det. Värka till hjälp. Tack Hans för att du ringde och delade med dig. Lycka till med allting nu. Ja, Okej, okay. har... kram på dig. Mm. Hej. Hej. Ja, nej, men det är precis som han säger: Man faller upp på en människa, man faller stämpla ut en människa, och det håller jag definitivt med om. För att det är ju så enkel psykologi, det kan det säkert alla ni som lyssnar känna igen, att i skolan till exempel så fick man lätt en roll. Jag var den här lite klassens clown. Trots att jag var tjej, det fick man vara tydligen. Eller det var ju typ bara jag och killarna som var så där, Tog mycket plats och bråkade och höll på att stojade. Jag var ju för tjej ansågs vara större problem än killarna som gjorde det. Men jag fick den här stämpeln och det var jättesvårt för mig att ta mig ur den här rollen. För folk hade redan så här, du är så här, stämpel. Och precis samma sätt är det ju för människor som blir stämplade som inkapabla att jobba. Du är inte kapabel. Du duger inte. Du står utanför samhället. Hur fan ska man då skapa sig själv med hjälp av Andra kanske, som inte finns där. Ett självförtroende, en självkänsla att kunna komma tillbaka, arbetsträna hitta, jag är helt övertygad om att jag hade varit sämst och det säger jag inte bara för att tycka synd om mig själv jag har haft vanliga, så kallade vanliga jobb stå i affär, packa upp varor stå i kafé men det är inte min grej, det är någon annans grej jag var sämst på det, jag är bäst på det här för mig, jag är bäst på att skriva teaterföreställningar prata i radio, göra tv-program skriva krönikor, det är min grej och det tjänar jag pengar på, jättekul så att det finns liksom ingenting som passar alla. Det är inte så. 0200 11 12 13 är numret du ringer till mig, Sissi. Efter nyheterna. 101,9 Radio 1. Radio 1. Sissi Wallin. Ring till mig sist i denna torsdag Psykakuten special om det ökade antalet sjukskrivningar för psykisk ohälsa Varför? Vad är det ett symptom på att fler och fler svenskar sjukskrivs? Att den vanligaste orsaken nu för sjukskrivning är att man mår dåligt psykiskt 0200 11 12 13 är numret och Ali är med Hallå Ali! Ciao. Hej, vad tänker du? Jo, jag tänkte ja, jag tänker att vi människor jobbar alldeles för mycket och, ja, och vi har alldeles för lite fritid. Det är det man kollapsar, så det blir så hett när det, det är... samma en maskin att hög varv till slut den kollapsar. Sen, ja, man måste fylla på med bränsle. Ja, självklart. Vi människor alltså, är inte vi skapade, vi ska het, hitta föda vissa liksom myra att jag och sen vila resten av dagen. Jag, till exempel, tar jag ett exempel. Jag har tolv timmar mellan jobbet och hemma. Uh -huh. så att, eh, till slut, om alltså, man är lite yngre och har lite bra, och så har lite bra fysik, då orkar man. Om man blir lite äldre, då orkar inte man på samma sätt som man, man är ung. Jag tror problemet ligger mm. att vi jobbar alldeles för mycket. Det är det att man, man orkar inte mer. Men Är det, är det pengajakt som är i anledningen? Eller varför jobbar vi så mycket då? Vi är skuldsatta. Det är därför vi jobbar. Du menar att vi köper grejer vi egentligen inte har råd med? Ja, typ. Jag måste jobba, betala mina räkningar och betala lånen till banken, Annars jag blir jag räckt och hämnar utanför. Det är därför jag blir tvungen att jobba. Mm. Jag, jag, jobbar, jag vill ju jobba för lite, men jag kan inte. Mm. Så jag menar, Och till slut, och vissa pallar, pallar inte mer. Och då kollapsar man. Då, mm. Jag tror eller, man måste tänka igenom om... Och tänka ärligt på sitt eget folk. Att man ska skapa en miljö miljöfolken att kan jobba och samtidigt inte för mycket. Att mm. på, på, på längden, alltså, det blir man betalar på något annat konto när folk är sjuka. Mm. Att man, det är lag om man kan jobba som folk, eh, Miljöpartiet har en program. Sex timmar om, Vänsterpartiet i alla fall vill ju sex timmar om dagen. Jag vet inte vad Miljöpartiet säger ja. om det. Men... Folken folk mår bra och har ja. tid med sina barn och sina anhöriga och sina. ...aktivitet och allt. Du det är med alla. Tack, Ali, för kloka ord. Mm, Okej, okay. hej. Hey. Ja, men Ali, någonting på spåren där. Just att, det är en väldigt filosofisk fråga- ...men jag satt faktiskt på ett bostadsrättsföreningsmöte- ...där jag själv inte... Ja, det är en lång historia. Jag var i alla fall som åhörare på ett bostadsrättsföreningsmöte. Jag hade äran att vara det där jag själv inte äger en lägenhet. Och eh, då var det snack om att man skulle höja avgifterna- ...för att föreningen skulle få in mer pengar för att inte gå back- och då sitter en massa boende och säger nej, nej, nej, vi får inte höja avgifterna fast de har jävligt låga avgifter. Och då har jag lust att bara säga så här men hörni, ni har ju köpt lägenheten ni inte har råd att bo i. Det är klart som fan det inte funkar. Men det kan man ju inte säga för då blir folk kränkta så det blir dålig stämning. Men vi har ju en överkonsumtion idag. Jag har också egentligen köpt en lägenhet som jag egentligen inte har råd med. Eh, nu har jag det, men man vet ju inte vad som händer med ett år. Då får jag ju sälja skiten i så fall. Men vi har ju hittat på... Att vi behöver saker som vi egentligen inte... Är. Boende behöver vi ju, och man bygger ju ingenting. Så vad fan ska man göra? Jag hade gärna haft en hyresrätt om det hade funnits några, men då fick jag köpa en istället för det finns inga hyresrätter i Stockholm. typ Men vi, mycket annat som vi konsumerar som är så fruktansvärt onödigt. Och för att kunna konsumera så måste vi jobba. Men precis som Alice sa, många människor orkar inte jobba så mycket. Jag kan känna så här, hade jag inte haft min... ADHD-diagnos som är ganska hyperaktiv så hade jag inte heller pallat jobba så mycket som jag gör. Jag jobbar ungefär åtta timmar om dagen så det är inte att jag lider men det är ju hela tiden också när man går hem från jobbet rent psykiskt så har man inte riktigt släppt det ja, psykiskt mentalt utan man tänker fortfarande folk har sömnproblem utgjutningen av bettskenor ökar markant framförallt med unga kvinnor folk har mer och mer magproblem IBS tror man att var fjärde svensk lider av, om jag inte, har läst, om jag inte minns siffrorna är helt fel. IBS är då irriterad Bowel Syndrome som är ja, att man har orolig mage och tarm. Det finns jättemycket stresssjukdomar idag, följdsjukdomar av stress som är en jättestark varningssignal på att vi jobbar för mycket, vi håller på att stressa ihjäl oss men fortsätta jobba och så går jättemånga, jag känner inte en enda människa mig själv inkluderat, jag känner faktiskt inte en enda människa som åtminstone inte har varit på väg att gå in i väggen någon gång. Vad är det som händer? Jag fattar inte. Eller jag fattar ju, men samtidigt så begriper jag ingenting. Link till mig, CC 0200 11 12 13. Och Monica har gjort en resa. Hej! Hej! Hej, du har precis kommit ur någonting jobbigt. Ja, jag har precis eh, blivit färdigrehabiliterad på stresscentret. Och det är ja, friskt det, inte vad man ska kalla det för. Men eh, jag mår bättre idag än jag gjort de senaste tio åren i alla fall. Gud vad skönt. Det är definitivt att fått massa verktyg med mig hur jag vill och hur jag ska leva mitt liv framåt. Vill du bevisa? Tänkte... Be förlåt, ja, typ... mm. Säg du, Säg du. Jag tänkte prata om överkonsumtion, och det tror jag är en del också. Det där perfekta hemmet, att man har så mycket att sköta, och mm. man vill att allt ska vara så bra, och familjerna ska vara glada och lyckliga, och Facebook ska man visa upp. Det är som en enorm press på folk idag mot vad det har varit förut. Så mm. tror jag också att vi liksom inte. Alltså mina föräldrar har aldrig kunnat förklara för mig hur vi ska leva vårt familjeliv idag. Det mm. min mamma har fått lära sig från sin mamma och hon från sin mor det, det gäller ju inte längre. När två stycken föräldrar ska vara heltidsarbetande alla vill ha sina karriärer och uh, man ska få liksom allt det här uh, och konsumera och, och råd med allting. Mm. Det, det blir ju ohållbart i längre på något sätt att upprätthålla det här. Mm. Och sen, men, men, man man ah, får har man en väldigt dålig balans mellan fritid och jobb generellt. Men tror du att, för att jag frågar en personlig fråga, var det den här typen av stress som gjorde dig utbränd eller vad man ska säga? Ja, det är dels att jag har ju då ADHD och gillar väldigt mycket mitt jobb. Så jag gick ju, alltså jag jobbade dygnet runt i stort sett. Och däremellan så fick vi ju barn. Och bara det är ju inte lätt. Nej. Och speciellt inom diagnos bara. Och så skulle man ju sköta hemmet och allting annat runt omkring. Och sen börja rasa på hemmafronten. Så att det funkade ju till slut varken på jobbet. Eller egentligen. När det väl brakade för mig så var det när vi bytte chef. När det slutade fungera på jobbet också. Mm. Det, det blev det som varit... en det domino som föll där. Ja. Och då rasade allt upp. Men sen nu i efterhand har jag väl accepterat att det var en sjukdom. Och verkligen förstått vad det var som hände. Mm. Eh, och när jag börjar må bra så känner jag att det är... Eh, Ja, man ska jag säga att det. Är ju... Ja, det tar på Nej, men du, du har verkligen kommit ut på andra sidan kan man säga? Ja, verkligen. Alltså att man, man, man ser ju att det här, liksom, det här har jag jobbat på i så otroligt många år när utbänen heter. Det är ingenting som sker över en natt. Jag liksom. har byggt upp, byggt upp och byggt upp och byggt upp och till slut så kokar du över det är som en tryckkokare. Ja, definitivt. Det är ju det. Om man inser mer och mer ju man är och ju mer man kommer tillbaka så inser man mer och mer liksom hur, hur länge det här har pågått. Mm. Och man ser liksom på ens vänner och kompisar att. Hur många det är som är på väg dit. Så att man ser att det är den vanligaste anledningen till sjukskrivning idag. Mm. Och det, att det känns som att det här är liksom som, jag vet inte. Det är som en epidemi nästan. Ja, definitivt. För om man tittar på sina bekanta och vänner runt omkring så ser man att det är väldigt få som mår bra. liksom. Och sen kan man alltid definiera vad bra är. Men du tänker att, om jag bara får liksom läsa vad du säger, att... Att vi har en ganska konstig definition av vad må bra är idag harmonisk ja. utan det är mer att äga saker, och ha status ja, och ja. vara bäst på allt och sådär. Och det kan ju ingen leva upp till. Och kanske åka på några bilresor, var du är men du är liksom i väldigt få av de här som här alltså som sover bra. Mm. Som inte har liksom maniska, alltså äter rätt gör ju folk, men det är liksom också mer för att upprätthålla någon slags statiska i att man ska följa någon vet eller så ska man vara väldigt duktig hela tiden och det. Det är inte mm. så att de äter det här för att de tycker att det är roligt. Vem har tid att stå och laga mat? Alltså det är så otroligt få människor som liksom lägger ner på mm. bara umgås och finnas. Så. Försök boka en fika med en kompis. Oftast så hamnar det tre veckor framåt. Ja, jag har tid onsdag en halvtimme där. 14, till 14.30. Men kan vi ta det på centralen? För jag ska... Ja, precis. Och det är också intressant det här du sa om vem har tid att laga mat längre. Mat, matlagning tycker jag, när jag har tid som jag får ta mig, så är det lite så här mindfulness. Jag kan, tankarna försvinner iväg och man står där och man känner ingen stress om man då börjar laga maten i tid innan man är skithungrig det ska man ju lära sig ja. också men det, jag tycker det är jätteavkopplande att laga mat sen kanske jag inte tycker det när jag har två barn men nu tycker jag det um, barnen kan hjälpa till också kanske på något sätt att laga mat men ja, vi bygger allt vi renoverar och renoverar och köper allt dyrare kök som vi lagar mindre och mindre mat i det är väldigt intressant ja det definitivt, så är mm. det men, att, ja, det är som en, är en ond spiral vad skulle du säga, Monica, innan vi lägger på här? Vad var det viktigaste du lärde dig på den här stresshanteringskursen- eller vad ska man säga, utbildningen? Mm. Alltså det viktigaste som jag har med mig tror jag, det är att veta vad man värdesätter. Vad är det som är viktigt i mitt liv? Och sen försöka göra saker som bara leder en dit. Mm. Alltså jag börjar ifrågasätta varenda sak som jag tar för mig- så tänker, jag så här, vad ger det här mig? Mm. Och leder det mig till- till de här värdegrunderna som, som jag har är det dit jag kommer om jag gör den här saken eller kommer mm. jag i så om dem istället mm. får jag en bättre relation i min familj och bland mina vänner får jag mer fritid av att jag gör det här liksom? ja. vad kostar det mig det tror jag är viktigt att man ska stanna upp lite grann och fråga sig själv liksom, vad om jag springer in i det här hjulet nu vad kommer det ge mig i slutändan mm. jag tycker det låter fantastiskt jag är jätteglad för din skull att du mår bra att du mår bättre eller bra det beror på hur ja, man definierar att må bra. Det, det är men... mycket fortfarande där med att man saknar ord, man tappar meningar. Och... Ja. Alltså jag, det, det, jag... Förstå att det kommer att ta lång tid när man liksom är helt tillbaka. Så. Men ja, samtidigt så inser jag att så här bra har jag inte mått på väldigt länge. ändå mm. Även fast det är svårt att gå och handla och få med sig saker från affären. Du får jag skriva är en lista listor. Det gör jag. jag kommer ju hem med så här thai chili, sås tops och typ en chokladkaka. Bara, Vad ska jag göra med det här? <laughs> så att Jag är typ sämst på att handla. Jag får skriva en lista helt enkelt. Men lycka till. Stor kram. Tack, okay. Tack. hej, hej. Ja, vad glad jag blir av att det finns att man vågar ringa in oavsett om man mår bättre eller om man liksom mår sämre. För det finns ingen tävling i det här: vem som mår bäst först, vem ska hitta målet först. Utan på resans gång när man. Tar sig ur, eller vad ska man säga, reser genom landet av psykisk ohälsa. På väg mot att ta sig ur det, för det måste ju ändå vara målet. Ingen ska ju liksom bli bekväm och dålig dåligt tycker jag, för då är man fel ute. Men det får ta olika lång tid för olika människor. Och arbetsmarknaden är ju såklart som den är på många sätt. Vi ska tjäna pengar, det ska vara effektivisering. Men det finns många bra arbetsplatser där människor får vara lite mer som de är. Men de måste bli fler. Och man måste få man måste kunna, ska jag säga, gå in till sin chef och säga, jag klarar faktiskt inte av att sitta i den här bullriga miljön. Kan inte jag få sitta någon annanstans? Om det finns möjlighet. Man måste kunna ställa krav för att prestera för att inte gå in i väggen. För det är nog ganska lätt tror jag, under vissa förutsättningar. Annars hade inte så många människor gjort det. och gå in i väggen är ju synonymt med psykisk ohälsa. Det är någonting som kraschar i själen. 0200 11 12 13 ringer du till mig, Sissi efter pausen. Du lyssnar på Radio 1. 101,9. Radio 1. Radio 1. Sissi Wallin. Du lyssnar på Sissi Wallin i Radio 1. Ring till mig och prata om psykisk ohälsa. Telefonnumret är 0200 11 12 13. Sjukskrivningarna har ju ökat vad gäller... Ja, var, nu ska jag formulera mig rätt här. Den vanligaste anledningen till sjukskrivning i Sverige idag är psykisk ohälsa, inte fysisk. Och det säger ju någonting, det är ett symptom på någonting. Numret du ringer är som sagt 0200 11 12 13 och Alfie, hej! Hallå? Hallå? Säger man Alfie? Ja! Det var rätt. Hej Hej. Vad va, va, va, va tänker du? Jag har tänkt så här framför allt. Jag har varit i samma situation som alla de stackare som har pratat. Mm. Och um, um, den här Rickard som, som talar från sitt hjärta. Då, som tycker att det är för mycket gnäll och vi sjukskriver oss för ja, lätt. och sådär. Ja. Precis. Um, det kan jag förstå om, om du har ett fast jobb och sen så mår lite taskigt och sen så sjukskriver du ett par dagar. Mm. Det är en grej. Men om du är, mår så himla dåligt och du blir sjukskriven um, och jag då som egen företagare, då, jag fick ut 9000 i månaden. Vem lever så liksom? Är det något lyxliv? Är det något man längtar efter? Nej, det är det verkligen inte. Det är existensminimum. Mm. Och det, det är liksom ingenting så. att jag orkar inte jobba. Jag lever så här. Nej, det går inte. Jag har tömt alla mina tillgångar för att överleva. Så att det är inte frågan om att inte vilja jobba. Det är väl ingen som vill leva så det finns säkert människor som vill gå hem och rulla tummarna och spela tv-spel och inte göra någonting, jag vet inte men jag tror att en majoritet av alla människor vill i längden känna sig behövda det som ett arbete ändå ger, känslan av att man bidrar man är med i samhällsapparaten man utvecklas, man träffar kollegor det, det tror jag, är, vi vill det vi vill inte sitta hemma ja, också. Absolut. för att de flesta människor jobbar ju i Sverige de flesta människor är ju inte arbetslösa eller sjukskrivna Nej. och därför blir man ju, man blir ganska ensam när man är det Också. oerhört ensam och det är också en intressant eh, grej om eh, jag tänker att tala om vad jag har ju sysslat med men väldigt sociala mm. saker då. Mm. och då har du hur mycket vänner som helst mm. men när du inte orkar längre och det händer grejer ja då, mm. då finns det två kvar kanske jag har ju också varit med om i perioder när, när det har gått sämre för mig, man säger. Dels att jag har haft mindre att jobba med. Jag är också egenföretagare och ibland så är det upp och ner. Liksom. Och, men för framförallt när jag har fortfarande höll på att kämpa mig uppåt mycket- då det var ju otroligt markant när människor ville finnas i, ett liv, i ens liv och mm. när människor inte ville finnas. Det är... Så länge som du är framgångsrik. Ja, glad det. och sprallig och framgångsrik. Men sen om du får en ja. depression, liksom. vem mm. finns kvar? Jag hade också otroligt få, och det är de jag har behållit idag. Det är de som Absolut, fanns kvar. exakt det är intressant. Från 50 bästisar till två, liksom. Mm, då var ju inte det and de andra som mycket bästisar att prata nej. om, kanske. <laughs> nej Och sen så, ja, nu kommer jag inte ihåg, jag väntar i växeln här så länge, men jag mm. försökte lyssna samtidigt att uh, um, jag har ju, uh, det här med medicinering, mm. då fick jag um, veta då att, att jag är bipolär mm. och det kan jag, jag kan köpa det, jag kan förstå det varför jag har gått på jättetoppar och, och ner i djupa dalar hela mitt liv mm. det har jag gjort, och det får jag medicin för och eh, jag fick jättemycket hjälp från sjukvården det, det, det måste jag säga absolut mm. uh, och sen så <hör> jag försöker komma ihåg vad du har pratat om här uh, Sen var det också så här, hur, hur, eh, hur hjälper man människor? Ja, det är jättefint att bara finnas som du och jag pratade om just nu. Att, mm. att oavsett om du har pengar eller framgångsrik, hej, jag är här mm. fortfarande. Hur, hur går det för dig? Det, det är det enda som behövs. Mm. Men en, en annan sak och, och det har jag också insett att, att jag är en sån person som jag bryr mig jättemycket om alla andra, även om jag mår jättedåligt själv. Men mm, Du glömmer kanske bort dig själv lite. Ja, men det kanske också är ett sätt att äh, <kör> må bättre. Ja, det är ju. Om man, man hittar en balans där, att man inte prioriterar bort sig själv helt, utan ja, känner att ju, man... Ju, ja, det gjorde jag ju inte. Nej, ja, men det är bra. Det gjorde jag inte. Men däremot kan jag säga till alla som har möjlighet att det som har räddat mig är att jag äh, har haft hund och två mm. hundar och det här med att sitta inne och jag till och med kände att jag hade torgskräck men det kan man inte göra Nej. om man måste gå ut med hunden. och det kan jag mm. säga det, det är inte alla som kan, kan ha hund kanske eller katt eller så men, men för dig var jag, det bra i alla fall Jag gud mm. ja. För då kan du inte gömma dig längre. Du är tvungen att gå ut. Mm. Tack för ditt samtal. Ja, okay. absolut. Kram på dig. Hej. Hej. Det är många som ringer. Jag ska koppla in någon mer här. Och Björn är med. Hallå Björn. Hallå. Hej. Vad tänker du? Ja, jag har suttit och väntat en stund. Jag hörde vad du pratade med Monica om. Ja. Då kommer en massa nya tankar fram i mitt huvud. Jag du får är... börja där du vill. Ja, alltså vad det handlar om är att försöka hitta ett liv där man trivs med sig själv och det man gör och hitta någon slags mening och kontrollerbarhet över det som sker ja. att man faktiskt kan säga från och stoppa när det blir fel, jag är någon sån här som skulle kunna vara fullständigt trasig av för mycket jobb om jag inte kunde moderera det med en massa meningsfulla saker som jag gör, dels i jobbet, så det är de jobb jag har Tycker jag ändå är rätt kul mm. och kan spela ut dem mot varandra lite igen. Plus framför allt, jag tänkte på det om det var du eller Monica som pratade om att äh, ha kul även när man gör sådana saker som att Baga mat eller diska. Att man hittar hobbyer och saker som man trivs med. Kan inte du lära mig hur man tycker det är kul att diska eftersom jag har diskmaskin? Men plocka i och ur den du, jag tycker jag är tillräckligt tråkigt. Och diska. Jag hatade att diska i alla år. Jag tyckte det var en vedvärde som fanns. Jag hade en liten löjlig diskmaskin på bänken som jag körde. Men, men sen började en läcka och ja, det gick ingen längre. Så, nej. Sen, nej, Jag måste lära mig att älska att diska. Och sen så... Så jag det, jag det så. Hur gjorde du det det här? Kan du bli rik på Björn om du om du berättar hur du ja. gjorde eller skriver en bok ja, vi, kanske? Ja, att att älska att, att diska. Vad sa du? Nej, nej, du får tips av treff efterkompisar de kanske kan uh, göra kontor på det. Här. Ja. Nej, men att nej men men framförallt det var inte, det var inte hur poängen Nej, jag bestämde. Det var best, ja, saker, artist, bara en sån, mm. sån sak som att titta hobby. och det känns som att jag efter Monica som jag missade landade på och om att gå ut med sin hund. Och, man, det är ingen tillfällighet att man eh, använder hundar i terapi, eller husdjur överhuvudtaget. Mm. Och att, eh, att det är någonting som får människor att må bra. Man får bry man sig om någon för... annan än sig själv och sådär också. Man får flytta ja, man är, fokus lite. Även att bry sig om sig själv, att göra samma saker som att gå med i en kör eller vara nöt någonting. Inte, inte som någon slags experiment, utan för att man faktiskt tycker att det är riktigt roligt. Mm. Och jag håller på med att möta mycket idrotter. Och det är ju mig otroligt mycket när jag ute på vintern och åker Det började jag göra en period när jag höllst att gå in i vägen på jobbet. Och det hände två saker som var väldigt viktiga. Mm. Dels, som ni pratade om alldeles nyss, att man måste säga frågor. Jag hade tur, jag en chef som fattar vad de frågade. om jag sa, det här går inte längre. Jag sitter hittills på nätterna, sen går jag ut och tappar järn när jag går hem och sover. Ja, det ju... Nej, det går inte. Nu kommer det av med mig snabbt. Jag behöver en assistent, jag behöver en månad ledigt på sommaren, utan lön, helt okej. Uh, och sen behövde jag få liksom ordning på arbetstiden. Och uh, han satt där och sa ja men det körs det bra för han ville behålla mig. Mm. Och, och, och, det var det. och sen att jag började faktiskt uh, då var jag i en sån ålder så att det var mamma skriker på klogan på helgen och sa ja men det uh, inte helt på hållet men framförallt jag började ta mig till naturen på henne och åka skriftskår och cykla och sådär. Det, var, och, uh, det hjälpte dig väldigt bra från utbrändheten? Det gjorde att jag kunde komma tillbaka till måndag med en glädje och en styrka- som tog mig igenom den här situationen. Man gör ju mycket grejer. Jag just nu jag skulle bara, jag skulle liksom gå nästan som liksom en förperson här. Nu sitter jag själv ett två och ett halvt jobb samtidigt. Ja, ja men du trivs med var... det nu. Du känner att du kan hantera det. Ja, sen, ja så man för... kan på sig själv också. Det, om jag skulle ha något avslutande råd för det till... till... Det är väldigt säljare av människor som lyssnar så. Att man får vara väldigt uppmärksam på sig själv när man börjar knappa grejer, när man blir förbannad utan anledning. Jag hade tur, det var en artikel till dagens nyheter. Jag märkte när jag kom in på jobbet, när jag ställde mig i hissan och tryckte på knappen att jag fick det liksom nästan som gråtkramper Och insåg, det här är precis det jag läste om. Mm. Och då var det dags att som. Så att vara uppmärksam på sig själv och hitta mer mm. förla grejer att göra på fritiden. Och sen kunna säga det lite för mycket och söka mening i det man gör. Då tror jag att man kan vara jättebra även fast man sliter som ett as. Mm. Tack Björn för din teori där. Okay. Ja, ha det bra. Hej. Ja, det här med utbrändhet är ju väldigt vanligt. Och sen kan man ju kategorisera det i en massa olika under, aha, massa underkategorier. Men det som Björn säger är ju att lyssna på signalerna. Och det samhället Vad jag tycker samhället borde hjälpa till mer med är ju prevention. att alltså, Förebygga att människor inte blir utbrända. Det kan ju inte bara vara ett system där man ger konstgjord andning när någon väl har blivit utbränd. Och så, Oj då, du blev utbränd, hoppsan, i ett samhälle vi alla har varit med och skapat. Men hur ska vi göra nu då? Ja, men du får lite tabletter här och så får du vara sjukskriven. Alltså, det, det funkar väl. Men det är ju inte det bästa. Det bästa är att börja andra änden, om man frågar mig. 0200... 11, 12, 13 är numret du ringer. Du lyssnar på Cissi Valin i Radio 1. Jag är tillbaka efter nyheterna. 101, 9 Radio 1. Radio 1. Cissi Valin. Varför tror du att den vanligaste anledningen till sjukskrivning idag i Sverige är psykisk ohälsa, inte fysisk? Varför mår svensken så dåligt? Och vad kan man preventivt, i förebyggande syfte alltså, göra åt det här? Hur kan vi få, för vi är ju alla ansvariga, kanske inte för alla människor, men för samhällsklimatet. Hur kan vi få människor att må bättre? 020 11 12 13, ringer du. Andreas, hallå? Hör du med Andreas? Ja. Hej. Hej, vad tänker du? Vem är det? Det är CC, du har ringt till programmet. Nej, det är jag. Du är inne. Det här påståendet att många skulle fejka sin psykisk ohälsa, tycker jag är löjligt bara. Om det nu är 40% procent som sjukskrivelser för psykisk ohälsa så är det en del som kanske gör det men... 40% av de som är sjukskrivna ja. eh, har en psykisk diagnos. Ja. Så, ja. Ja. Jag, jag har själv haft eh, några djupa depressioner. och Det är inte så här att man eh, vill inte arbeta, man vill inte ens leva. Så att det är bara eh, löjligt att påstå sådana saker. Mm. Eh, så, det, som en parentes kan jag säga att jag har varit sjukskriven väldigt lite, så Jag har kunnat jobba hemma eller, eller ut också. Men mm. Trots mina depressioner. Och det är väldigt bra. som Det var någon som sa att det inte är så bra att sitta hemma. Och inte göra någonting och dra för gardinerna. Det är ju klart det inte är. Men det är ju som sagt också då. Det är många som gör det. För man orkar inte göra någonting annat. Nej. men vad, vad, Hur bryter man den här spiralen då? Hur kan vi hjälpa varandra? Och, och hur kan man hjälpa sig själv? Det finns ju... Jag, jag har ju en diagnos. Jag är bipolär. Mm. Och där, kan, där får man hjälp i och med att man går till eh, psyket och till en psykiater. Och så får, jag har ju medicinerat i kanske tio år, och då är det ju lite som gäller just på, för bipolaritet. Mm. Så det är mediciner, då när man har den värsta depressionen så är det inte mycket annat som hjälper. Nej. Men om man kommer också, så då, ja det är väl social kontakt som och kanske mot honom promenera eller göra någonting. Mm. Men, men hur, hur tycker du att vi ska, generellt, hur kan människor bli bättre på att bemöta dem? För vi, vi ska säga då, är väldigt många som har psykisk ohälsa till och från. Hur ska man bemöta oss bättre? För jag kan känna att det finns ett stort stigma att folk blir så här, ja. backar ut ur rummet liksom och säger något ja. jättekorkat. Ja, Nej, jag har ju gått ut med det i slutna sällskap kan man säga. Jag har fått en jättebra respons så... Folk har kommit fram till mig och sagt berättat om sina släktingar som haft psykiska besvär. Mm. Så där har det varit väldigt bra. Jag tror att man ska vara väldigt öppen med det. Du och tror att det är det bästa att avdrama ja, eller avdramatisera, men, men förklara avdrat. hur man mår och varför kanske? Ja, ja visst. Nej, men när jag insjuknade eller fick min första depression, då visste jag inte ens vad det var. Nej. Det är ju länge sedan, för då, då var ju inte det här så. Man pratade inte om det. Och jag själv insåg inte vad det var för någonting. Jag tycker Men. det är jättebra att du, att du pratar om det nu. Mm. Sen så, jag blev diagnostiserad, det kanske var efter fem, ja, mer än fem år, tio år nästan. Så fick jag reda på min diagnos, som de säger. Mm. Sen finns det olika föreningar som man kan få hjälp hos... Det här, vad heter det? Fountainhuset på Götgatan. Uh, ja, nu vet inte jag vilket du menar, men det ringer en mm. liten klocka. Attention ja. är också bra. De jobbar med neuropsykiatriska ja. grejer. Så för Man får googla runt lite. Tack, ja. Andreas, för att du ringde. Ja. Har det ja. bra. Hej. Ja, men det var viktigt inlägg där just att han... I alla fall öppen. Man kan ju inte tvinga någon. Men jag tycker personligen att det är bra att vara öppen. Sen behöver man ju inte trycka upp en t-shirt där det står så här, psykisk ohälsa. <här> Två tummar. Men man kan ju berätta när man kommer in i ett gäng. Eller i en ny familj. Man träffar någon partner eller någonting. Att man är öppen med. Jag har varit öppen mot min nya, nu relativt nya, svärfamilj och de vet att jag äter antidepressiva och jag har liksom gjort en ganska avdramatiserad grej av det, jag så här är det, ibland så behöver jag gå iväg om det blir för mycket då behöver jag försvinna iväg en timme och bara vara själv, inte kanske mitt i en middag men om vi hänger där en helg eh, och förklarar hur jag funkar och det tas ofta emot jättebra och då smyger inte folk på tål längre oh, hur ska vi göra här, utan man blir bemött som den, den liksom mångfacetterade person man faktiskt är 0200 11 12 13 är numret. Sofia är med. Hej Sofia. Det var hon inte alltså, det. det var någonting som hände på luren. Ring tillbaka Sofia. Hej Viktor. Ja, hej. Hej, du har ett förslag. Ja, först vill jag nämna det att angående, jag vet inte ihåg vad han heter, men han som ringde tidigare och sa någonting om att eh, först att han tyckte att det var folk som inte ville jobba och som låtsades, och Sen att han tyckte att eh, om psykologer kunde, ursäkta, <coughs> om <coughs> um psykologer kunde sjukskriva och vem skulle då jobba. Ah. Min, min fråga till det är då... Vem är bättre på att bedöma huruvida en person fejkar eller inte? En psykolog eller en, eller en doktor? Mm. Det är ju ändå en poäng som jag tycker han missade helt och hållet. Mm. Sen, ja. Absolut. Ja, men det är ju klart. Och det är lätt att sitta och vara lekman och säga ja, den där personen fejkar bara, men jag litar ju på våra läkare och psykologer. Ja, precis. precis. precis. Man måste, liksom, det måste ju vara den som vet som gör bedömningen. Och sen... Min teori lite runt det här är att eh, jag har ju själv både dyslexi och Asperger så, det är, så jag har erfarenheten, att, den erfarenheten av att eh, ju tidigare och ju mer bestämda aktioner man gör, ju tidigare liksom, man gör något åt det och ju liksom, mer väl anpassat till personen det mm. ju mindre problem blir det i längden. jag, <coughs> jag lite anfåd Nej, men, ungefär. Jag har, ju, jag har ju inte siffrorna framför mig men just angående till exempel dyslexi så har jag läst statistik på det att de som får hjälp tidigt de rent ekonomiskt kräver mindre insatser senare. Ah. Så att det blir billigare att betala stort tidigt än att försöka liksom hålla på det. Och snåla in och så blir det, blir det mer kostnader. Men det är precis det jag efterlyser, att man inte tänker politiker och andra ansvariga tänker inte preventivt, utan man tänker så här, okej ah, okay, det här är för dyrt just nu det är en mandatperiod här fyra, fyra år har vi på oss att styra Sverige då ska vi dra in, vi ska vi ska ge folk mer, mindre skatt, mer pengar i plånboken vi drar ner på personliga assistenter, på, på mm. elevassistenter och sen så kommer de här människorna om tio år när de ska ut och jobba som går i skolan nu kommer behöva ännu mer stöd för att de inte fick stöd då som kommer kosta ännu mer pengar. Jag fattar inte att man inte fattar det här jag borde, du och jag borde ju fan ta över regeringen ja, det eller hur Viktor? Ja, ja vi gör det, vi kuppar Ja vi får väl starta upp något eget parti eller något ja. Det sanna partiet <laughs> Ja, sen är också en annan liten sak som jag funderingar på. Jag har ju, ja. som sagt, jag har ju mina egna diagnoser, men att jag har ju ändå kunnat jobba en del. Och det är ju för att jag har haft en turen att när jag har de ställen jag har hittat, visst, jag har varit ett par ställen där det inte har funkat. Men att mm. där jag har jobbat, jag kan ju bara säga det detta unika butik. Men att där tack vare att jag hade en chef som förstod sig på eller jag, han han hade ingen tidigare erfarenhet av det men att han var villig att liksom lära känna det och han vill, mm. var villig att han var villig att uh, ja, han, han var villig att ta reda på och liksom lä, förstå, lära sig förstå hur, hur jag funkar och när det inte funkar och till slut så var det ju i ett sådant läge att han såg på mig när det, jag, jag liksom inte mådde bra så att han kunde liksom själv säga det att jag, du är inte bra du kan gå hem det är ingen fara mm. så att det var liksom ja, det var det var liksom, han kunde till och med vara ett stödjande på det viset att han, han kunde ta steget innan jag gjorde det ibland. Till och med. Jag hade ju en turen att jag hade en så jävla bra chef. Då. Ja, det låter bra. Det låter som att du har en, en, en bra inställning, ska jag säga, till, till ja. saker och ting. Jag håller med dig. Tack för att du ringde. har det jättebra. Hallå Viktor. Hej. Fick jag sagt det två gånger också? Ha det bra. Det, det blir lätt ett mantra. Men vad är egentligen ha det bra då? Må, må bättre än vad du, du... Du förtjänar att må bättre än vad du gör, brukar jag säga bland till folk som må dåligt. Men det blir också ett skuldbeläggande att så här, fy skam på dig som inte mår bättre. För det är, man är ju sin egen lyckasmed, bla bla bla. Men frågan är om man inte får rätt verktyg av omgivningen, av samhället i sin uppfostran, i skolan, på arbetet. Att må bättre. Hur ska man då jag brukar säga det till folk som säger så här Ja, det var bara rycka upp sig Ja, hade det varit det så hade vi inte haft några knarkare vi hade inte haft någon som hade stått utanför samhället soci liksom socialt utsatt utan har alla bara ryckt upp sig det är skitenkelt, synd att det inte funkar då du får inte Nobelpriset i år heller I'm very sorry 0200 11 12 13 är fortfarande numret, du ringer med mig Sissi och vi tar nog ett samtal till innan vi tar paus Hej Anna Hej Sissi. Hej Anna, Anna. Vad tänker Anna? Anna tänker vi får väl ha mer sex så blir vi lyckligare. Ja, vi har ju Nej. till och med mindre sex också. Det är ju för jävligt. Det blir nog en ond cirkel tror jag. Det här. Nej, Jag, jag är ju sån som skyller kanske lite mycket på nätet och alla kommunikationer och alla, all informa information som vi, som vi blir överrösta med. Och idag så ger vi våra småbarn mobiltelefoner när de är väldigt en tvärhand höga och så blir det ännu ett stressmoment i en redan stressad värld. Mm. Som vi själva är. Man ska bli nådd överallt. Och, eh, eh, jag tror att det, det är en bidragande del till varför vi eh, har för lite sex också. Det är att vi inte har tid med varandra på samma sätt. Eh, och, ja, det blir ju en ond cirkel. Det blir mm. absolut. Sex mår man ju bättre av och blir eh, avstressad av och så. Men inte för har man lust att och ha det när man är jättestressad. Eh, och vi börjar och vi sätter press på oss själva. Jag menar att barnkalas, eh, idag det är en barnkalas som när jag var liten med eh, två timmar man lekte, tårtar, godis på sig och utan det ska vara man ska bjuda in hela dagis, det ska vara hyda lokaler. En trollkar ska det vara också, gärna. Ja, ja, det är lite alla solsidan idag. Det, det hårsas upp så mycket och det ser så mycket eh, och man bara kunde vara lite, lite att man eh, inte tar till sig allt det här som alla andra utan att man, eh, ja man får på något sätt tagga ner allt det här för det, det blir bara värre och värre och värre. Ska det du liksom tänker sluta? också att det blir som ett ekorhjul av stress och det är därför folk ja, mår ja. sämre. Ja det tror jag. Ja jag håller med dig. Absolut. Men vad vill du säga innan vi lägger på, Anna? Det har ju ringt några som har haft den här ryck upp dig-mentaliteten. Ja, men då? Folk är lata. Det var bara att skärpa sig. Vad, vad, vad tänker du om det? Nej, det är, alltså, ja, det är jävligt lätt att säga ju när man mår rådligt. Men, eh, nej, men jag, jag är ju sån som tror mycket på eh, det här med att tänka positivt. Att man drar positiva saker till sig när man affirmerar positivt. Så det är väl det jag skulle kunna säga i så fall. att. Eh, då tycker jag man ska läsa om The Secret eller... Eh, gå på något något som är positivt så då lär dig vända ditt tankesätt så eh, har man hamnat i det här veckorhjulet så, så tänker du negativt och du drar negativa saker till dig mm. och, så, så, och det är som sagt väldigt lätt för en som är bra att till en som mår dåligt ryck upp dig men det gäller ändå hela sitt hela sitt tankesätt svårt mm. att klara Nej, men jag, vill, jag tror vi förstår dig och det känns ja. det känns som att vi vi, vi tänker likadant du och jag. Det känns befriande. Man behöver dock inte göra det för att ringa till mig. Tack Anna. Nej, det vet jag. Det var länge sedan jag pratade med dig. Ja, det men det var jag saknat dig också. <laughs> <laughs> Allra okay. Hej. Hej. Hej. Hej. Ring till mig även om du inte håller med om någonting vi säger här eller jag säger. 0 för 100, 11, 12, 13, men ring efter pausen här i Radio 1. 101.9 Radio 1. 1. Cici Vallin. Vi kör en liten stund till här hos mig, Sissi Wallin, vi pratar om psykisk ohälsa som nu är den vanligaste anledningen till svenskens sjukskrivning. Och utan att vara expert så kan jag ju gissa att det handlar väldigt mycket om utbrändhet. Att gå in i väggen, jag känner som sagt inte en enda person som inte, åtminstone har varit nära den här väggen, väldigt, väldigt nära. Man har liksom stått och sniffat på väggen. Varför? Varför är vi så sjuka? I huvudet eller på så Men varför mår vi så dåligt? Jag mår ju också dåligt. Jag har en diagnos i och för sig. ADHD, det går ju liksom inte att träna bort eller på något sätt bara bli av med. Men ur den så kommer mycket depression, ångest och jag är antidepressiva nu. Mår bättre, mycket, mycket bättre än vad jag gjorde för en månad sedan. Jag tror inte på, på piller som en här universell lösning, men det har funkat bra för mig just nu för att ta mig ur en, en skitspiral. Ring till mig och prata om psykisk ohälsa i ungefär sju minuter till 0 200 11 12 13. Jeanette är med. Hallå? Hallå? He hej Jeanette, vad tänker du? Oh gud, kom jag fram. Du bygger framme nu. Ja, du jag måste ta hand till dig. Ja. Du påminner om mig när jag var i din ålder. Jag så. Ja, hade alltid olika färger på håret. Har du det fortfarande då? Nej, nu har jag blivit äldre och nu orkar jag inte. Vi väntar jag kommer igen. Du kommer igen. Vad tänker du om det här med att må dåligt då? Du, man mår inte mer dålig än vad man känner sig. Är det så? Ja, jag tror det. Och sen vad man har runt omkring sig. Ja. Det skapar väl en grogrund för att må dåligt. När alla talar om att man ska må dåligt. ja. Men du tänker att det blir som en spiral då? Det blir det. Var ah, okay. ja, det är det du tog upp? Jo, men det är ju mycket varför och hur. Och, och det är ju inte så enkelt, tror jag. Att bara konstatera att det är på ett sätt. Men jag tackar dig. Men du får Ja, ah, en kort grej. Det ringer ja. många. Ja. Därför att när, jag har ju hört dig och sett dig. Mm. Och det är klart att vi mår vi dåligt många gånger. Vilket vi kan. Men i själva verket så är vi mycket Psykologer det kommer in i varven. Men mycket kan man faktiskt fixa själv. Jag tror inte... Ja, ja, absolut. Men jag tror inte man ska vara rädd för att söka hjälp heller. Man ska inte vara så sådär... Ja, jag ska klara allt själv. För man ja. gör sällan det. Man måste men, ha hjälp ibland. Vad jag menar med det, va? Det är det så här att... En psykolog känner inte mig. Men det gör mina vänner. Mm, men de är inte utbildade psykologer på andra sidan? Nej, men det... Kanske. Det vanliga Eller? samtalet jo, så, det, det är viktigt absolut. Det som mm. det är naturligt Att komma igång med mm, jag Det förstår. gör mycket Jag tror så här, har man inga specifika problem Utan bara lite Må lite dåligt, så ha lite ångest ibland Då kan man prata med sina vänner Har man lite större problem Som är återkommande, då tycker jag man ska söka professionell hjälp För där kan inte ens kompisar vara så bra Som en utbildad Nej. person så där är Så där tror jag vi tycker ja, är ganska hur? lika vad jag menar med det, det är att när mår, människor mår dåligt runt omkring en mm. och hur man ska komma till, till alltså, kunna få någonting gott utav det, det är där det brister många gånger. Ja, jag förstår. Ja. Så att jag, jag tyckte det var väldigt kul jag brukade lyssna. Och det var ja. att jag eh, satt och lyssnade många gånger på P1 förut, alltså var men nu, nu är det bara ni som gäller. Bra! Bra! Det är <laughs> bra det, ja, Snabbt. Det, ja, en sak som mycket, Det är mycket män som ringer, och det tycker jag är bra. Ja. Men jag undrar om det hade varit så för några år sedan. Det tror inte jag inte. Vi, vi, vi försöker ju. Nu tycker jag det är mycket mer jämställt att det är mycket kvinnor som ringer också. Men eh, vi får jag chatta på brudarna och ringa mer. Jag tror att det finns en könsroll i det att vi uppfostrar till att inte ta för oss och, och så. Men det, det händer saker. Det måste bara gå lite snabbare. Hörru, ja. Tack Jeanette, ha det bra. Ja, hej. Hej. Hej, hej. Mattias får vara sista man på bollen. Hallå? Hejsan, hejsan. Hejsan, hoppsan. Vad tänker du? Jag tänker så här att eh, jag tror att de flesta människor idag eh, de jobbar hårdare på sitt jobb än de gör på sig själva. Mm, det var eh, intressant sagt. Ja, eh, jag tror att eh, med en personlig utveckling så om du jobbar mycket mer med dig själv så kommer du också kunna få en bättre självkänsla och, en och ett bättre självförtroende. Mm, för det är olika saker, det ska vi ju veta. Exakt. Mm. Och eh, om du inte gör det så finns det ingen annan som kommer hjälpa dig med det. Nej, tyvärr. Så, så krast är det ju, absolut. Ja, och den förra damen som ringde in, hon pratade lite om sitt umgänge. Ja, Ja. Och där tror jag också att det är jättestor skillnad på vilka man umgås med. Eh, om du umgås med en viss typ av människor, säger att alla är lite små deprimerade, säger vi, ja. då är det lätt hänt att man själv blir det. Absolut, man blir som en umgås heter det ju. Det är väl. Ja, kanske så. If you have, if you want to if you want to, uh, you want to have uh, big fleas hang around with a big dogs, Uh, ja, jo, men det är... kan jag lägga något i det. Ja, och det tror jag att problemet är idag. Uh, och det skulle vara en jättebra grej tror jag att lägga in i skolverksamheten redan från sexårsgruppen eller vad det heter. Person det tror jag är jättebra. Utveckling. Personlig utveckling. Sen kan man diskutera ett helt program, Mattias, vad det egentligen är. Men det får vi ta en annan gång. Tack för din åsikt. Tack så mycket. Ha det bra. Hej. Hej. Vi hörs imorgon fredag. Ha det bra till dess. Hejdå. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.